82. Уперед покої на нього чекали ознаки життя і смерті. Обгоріле кільце на плитці, і розсипаний попіл вказувала на місце, де колись горів вогонь. Зовнішня сторона сталевих дверей була вкрита подряпаними і вм'ятинами. Останні нагадали йому про його промахи під час гри бий бляшанку», про безрезультатний удар кулі об тверду сталь. Прямо біля своїх ніг Джиммі помітив пляму на підлозі, плямисту коричневу пляму, і згадав чоловіка, який помер там. Джиммі відвернув погляд від цих ознак життя і смерті і зайшов у вестибюль. Коли він почав зачиняти двері, щось змусило його завагатися. Джиммі замислився, чи не спрацює його кот ззовні. А що, якщо двері зачиняться, і він ніколи не зможе повернутися? Він перевірив клавіатуру і побачив подряпини навколо сталевої пластини, де хтось намагався відірвати її від стіни. Він згадав, як багато інших людей протягом років відчайдушно прагнули потрапити всередину. Згадка про це змусила його почуватися божевільним за те, що він хотів вийти. Не встигнувши занепокоїтися ще більше, він зачинив стелеві двері, його серце трохи стиснулося, коли шестерні зашуміли, а замки засунулися в стіну. Пролунав глухий стук. Звук жахливої остаточності. Джиммі кинувся до клавіатури. Серце билося в горлі, відчуття, ніби чоловіки біжать по всіх трьох коридорах, щоб його спіймати. Крики, від яких кров застигає в жилих, і зброя піднята високо над головами. Він ввів код, і двері з гудінням відчинилися. Натиснувши на ручку, він зробив кілька глибоких вдихів – повітря дому. І ледь не задихнувся від запаху власних відходів, нагрітих гарячими серверами. Ніхто не біг коридорами. Йому потрібен був новий консервний ніж. Йому потрібно було знайти туалет, який працював. Йому потрібні були комбінезони, які не були зношені до лахміття. Йому потрібно було дихати і знайти ще один запас консервів і води. Джиммі неохоче знову зачинив двері. І хоча він щойно перевірив клавіатуру, страх, що він ніколи не зможе повернутися всередину, повернувся. Механізм буде зношений. Кот працював ззовні лише раз на день і раз на рік. Частина його, його нав'язлива частина, знала, що він міг перевіряти код сто разів і все одно хвилюватися, що наступного разу він не спрацює. Він міг перевіряти його вічно і ніколи не бути задоволеним. Пульс бився в його вухах, коли він відірвався від дверей. Коридор був яскраво освітлений, Джиммі тримав рушницю біля руки і безшумно прослизнув повз розграбовані кабінети. Все було тихо, крім однієї лампи, що доживала останні дні, і шелесту паперу на столі під вентиляційним отвором. Постохорони був безлюдний. Джиммі переліз через ворота, згадуючи Яні, уявляючи собі сходи, заповнені людьми. Чоловіка в костюмі прибиральника, що вибігає і продирається крізь натовп, але коли він відчинив двері і виглянув назовні, сходовий майданчик був порожнім. Там було також темно. Горіли лише зелені аварійні ліхтарі. Джиммі повільно зачинив двері, щоб іржаві завіси скрипіли, а й не Біля його ніг, на решітці, лежав якийсь предмет. Джиммі штовхнув його черевиком. Це був білий циліндр довжиною з його передпліччя і з горбатими кінцями. Кістка. Він впізнав її серед безладу, залишеного чоловіком, який змарнів біля серверів, притягнутим до своїх куплайна. Джиммі відчував гостру впевненість, що колись і його кістки будуть оголені. Можливо, саме сьогодні. Він ніколи не повернеться до свого міцного маленького будинку під серверами. І це лякало його менше, ніж мало б. П'янке відчуття свободи на відкритому просторі, прохолодне повітря і зелене сяєво сходової клітки, навіть залишки іншої людини були раптовим і бажаним полегшенням від клаустрофобії ув'язнення. Те, що колись було його кліткою, підлогою, рівні, бункера, тепер було великим зовнішнім світом. Тут була земля нескінченої смерті і сповнена надії можливості.